Moc, moc, děkujeme za úžasně zajímavou přednášku a uh, mezi tím už se nám uh, tady uh, dostavili nějaké, uh, nějaké dotazy, tak já bych začal tím kratším nejdřív. Uh, zatím teda ještě nevypínejte monitory, ale dneska večer to určitě udělejte, ale předtím ještě bude tady uh, uh, následovat Diskuze. Tak ten první dotaz je, má melatonin na noční živočichy opačný účinek než na denní, nebo se u nich produkuje naopak než u nás? Jaké jsou rozdíly mezi tedy nočními a denními živočichy a jak je složitý ten přechod třeba během evoluce? Uh, ne. Produkce melatonin je tvořen v noci, jak u denních, tak u, u nočních živočichů. To je úplně stejný akorát u denních živočichů způsobí jako sleep promotions, prostě podporuje usínání, což u těch nočních nedělá. Zatím se nedá říct úplně, že by třeba podporoval bdění. To jsem úplně nečetla, že by to, ten efekt byl úplně opačný, ale u, u rozhodně nepodporuje spánek logicky, protože ta zvířata jsou prostě aktivní noci. Ale ne, jinak tam žádný, velký, žine, žádný rozdíl není prostě relativně vyplavován v noci, proto taky se vlastně přestalo říkat, že to je hormon spánku. A já taky, když to slyším, tak protestuju, protože to není hormon spánku univerzální, je to hormon noci univerzální. Spánek to reguluje pouze u člověka u denních živočichů. U nočních ne. Mhm. Ještě tam byla půlka otázky, že jedna. A to bylo asi ono, jaký je účinek melatoninu u nočních živočichů. Uh, já jsem se ještě ptal, jak teda složité je to pro ně uh, nějaké evoluční změně denní versus noční aktivity, co se musí teda přepnout nebo vypnout. Ty, ty zmínila že se musí teda vypnout ten usínací vliv určitě. Se toho no, musí, noční. A co musí se ještě to, musí no. stát? Já, upřímně řečeno, co se musí stát, co je jenom ve dne a co jenom v noci. Deň, ještě eh, Aktivita suprachiasmatického jádra je taky stejná. Je taky, eh, jádro je velmi aktivní, má velkou spontánní aktivitu. Nervové buňky mají, eh, jsou spontánně aktivní, mají určitou frekvenci potenciálů i v klidu. A u suprachiasmatického jádra tahle aktivita je velmi výrazná. A je u, jak u denních, tak u nočních živočichů vysoká ve dne a nízká v noci. Takže tam je taky určitá, určité překlopení. A jinak přímě řečeno nevím, těch adaptačních mechanismů je spousta u těch živočichů, že mají adaptační mechanismy živočichové, kteří žijí hodně na severu za polárním kruhem, tak tam vlastně jsou taky změny, protože ten melatonin se v té světlé fázi roku vlastně nevyplavuje vůbec, a potom, když se začne vyplavovat, tak už to jenom ta samotná aktivita toho melatoninu vlastně spustí reprodukční cykly, takže tam se ani neodečítá ten kontrast. Ale tím pádem tam je, to je taky velká otázka, která se zkoumá, protože zase ten melatonin chybí pro ty běžné funkce v tom těle, že? když přes to celé léto není. Tak ten ten, ten jeho další účinek na imunitní systém, na metabolický systém a podobně, ten není. A, a vůbec jsou tam zajímavé změny, které jsou teď předmětem takového jako bádání, protože se, se začalo dělat na, na, na ptácích na tom, v těch severských krajinách a na některém hmyzu a tak, takže to zatím nevíme. Ale do těch předsvaků je tam spousta. Je to prostě adaptační systém a v evoluci určitě nějakou, nějaké změny jsou. No. Uh -huh. a ještě melatonínu se uh, týká taky ta uh, druhá otázka, která je trochu uh, osobní a my tady asi nemůžeme jako radit, co, uh, co se zdravím, ale ona je vlastně uh, obecně hrozně zajímavá. Uh, tady uh, slečna nebo uh, paní Kateřina se ptá, že užívala melatonín a teď... Uh, ho přestala užívat a začala se budit, uh, budit dřív. A vlastně ta obecná otázka je, uh, můžeme si pomoct teda užíváním melatoninu a je to teda ne. všelék na jetlag dále. A, dál. a jaký je, no je teda tvůj názor na to? Já jsem k melatoninu v tomhle pohledu furt skeptická. Uh, já prostě si myslím, že je to hormon, marná sláva, a že by se úplně neměl brát, nehledě na to, že, jsem, že, že, že když to tak pozoruju a dívám se, co je v příbalovém letáku melatoninu, který se koupí v lékárně, tak tam není vůbec vysvětleno, kdy se má brát. Tam je hrozně podstatný časování toho melatoninu, kdy se má vzít. Jo. Já čtu v návodech a i třeba lékaři řeknou, že když chcete vyřešit žetlek, že si prostě vemete melatonin v době, Kdy máte jít spát v té nové destinaci, kdy vlastně doletíte jakam do Japonska, tam potřebujete jít spát, tak si vymete melatonin. No to je to úplně nejhorší, co můžete udělat, protože ten melatonin má krátký okno, kdy, je, kdy, kdy funguje a kdy, kdy dělá fázový předběhnutí, vlastně cirkadiánně. On se vrací zpátky, on působí zpátky na ty hodiny taky a je, je schopen vytvořit fázovou změnu těch hodin. O pár hodin nemoc, to prostě není to všelek, ale jenom v určitým krátkém časovém okně kdy se jakoby předsadí před tou svoji vlastní produkcí. Jenže abyste tohle dokázali vypočítat, tak vy musíte znát svůj vlastní biorytmus a řídit se podle něho, nikoli podle času té, v té destinaci, protože jinak si vytvoříte akorát strašlivou ospolost, vytvoříte si takový halucinogenní stavy, z kterých se nemusíte dostat, protože nemáte spuštěný detoxikační mechanismy, který ten melatonin odbourávají. Takže ten melatonin zůstává strašlivě dlouho v těle, a člověk je potom v podstatě nepoužitelný a není to vůbec dobře. Navíc dávkování melatoninu je problém, my víme, protože to děláme leta letoucí, že každý člověk má úplně jinou hladinu. A ta hladina se mění s věkem, a, ale nejenom s věkem, prostě mění se s tím, se svojí vlastní historií. I tam je možná nějaká genetika, nevím. Je to prostě metabolická sada tryptofánu. Záleží taky na tom, jaký máte metabolismus tryptofánu. Prostě na zánětlivých procesech organismu, na všem možným. A podle toho se jakoby nastaví i ta odbourávací, i ten odbourávací systém v játrech. Vy, když máte nízkou hladinu melatonin endogení a hodíte do sebe, já nevím, kolik, 10 mg, tak je to opravdu strašlivá dávka. Pro někoho zase, kdo má vlastní endogenní hladinu vysokou, tak zase tohle to nemusí být dostatečná dávka. Takže to jsou věci, které vlastně doktoři neznají. A jsou to, jsou to věci, které vlastně generujou neustále ty stejné otázky zlí, od lidí, kteří ten melatonin užívají, protože vlastně nevědí, jak ho pořádně brát a měla by být předtím kontrola svýho, svý vlastní hladiny, aby člověk věděl, jak to má nastavené. My jsme když se se bavili se skupinou sportovců a říkali jsme, no jestli teda už jako fakt nevíte co s jetlagem, tak zkuste melatonin, my vám to napíšeme podle, podle, podle fázově respenzní křivky, jak ten melatonin působí a podobně. A ten trenér začal říkat, že prostě v žádném případě, že to jednou zkusili a že půlka těch kluků zůstala ještě druhý den v takovém podivném rauši, bylo jim blbě, a nedokázali se soustředit a, a prostě, že, že by to už nikdy neriskoval. Takže to má účinky různý a je opravdu, je to prostě hormon, který má svou biologickou funkci. Kortizol, tomu se snaží každý vyhnout a když někdo má brát kortizol kvůli tomu, že prostě ho potřebuje a opravdu potřebuje, tak se všichni kroutějí, ale melatoninci klidně koupí v lékárně a cpůj ho do sebe a přitom je to taky v podstatě látka, která je velice biologické aktivní. Mm -hmm. Děkuji, mě zaujalo, že říká, že se pomalu odbourává. Jak, jak je to teda s rychlostí On se odbourává, on se odbourává strašně rychle ve skutečnosti. Normálně jde to pryč asi za zhruba do 20 minut má ten poločas, 10-20 minut má poločas odbourává. Ale, ale je to nastavení na, tu, na, ten, na ten vlastní organismus, že? na ten... Na ten... Na to, co si vyprodukuje epifíza. On se neprodukuje jenom v epifýze on se produkuje i ve v všech podstatě tkáních, ale má lokální dopad. Produkuje makrofágy, produkuje ho prostě mitochondry ho produkuju ve střevě, se produkuje a tak, ale nevyplavuje se od tam do krevního oběhu a zůstává, zůstává funguje lokálně a nemá tedy není to ten, nemá ten cirkadiální odezvu, i když nějakou cirkadiální regulaci tam má taky, ale ne, prostě není to, ten, není to ten epifizární, který opravdu dokáže zvýšit mezi dnem a nocí hladinu o několik řádů klidně, nebo aspoň o pořád. Ale to, to odbourávání otázka, je to prostě proces jako, jako každá, každý, každá, každý jiný. A u někoho opravdu tom, ten, ten poločas rozpadu toho exogenního melatoninu, trvá strašlivě dlouho. No? Tak děku, děkuji moc, myslím, že jsme nastínili, nebo že nastínila, že to s melatoninem není až tak jako jednoduché a asi experimenty se ne, nevyplácí. A, a tak se asi v diskuzi můžeme posunout k otázce těch vlivů na prostředí. David Štorch se ptá, co se s tím dá teda dělat? Jaké máme základní technologické postupy, jak situaci zlepšit? Že ty dva jsou teda jako posun spektra lamp směrem k delším vlnovým délkám, lampy, co svítí v omezeném úhlu směrem dolů, ale co ještě se dá dělat teda proti světelnému znečištění a jak s tím? No, já jsem přesvědčená, já, já, se, no, já bych... Já tohle vidím velmi jednoduše, jo? ale ono to prostě není jednoduchá společenská otázka, ale prostě to řešení je e, naučit lidi zhasínat marná sláva. E, e, v, řešit jakýkoliv druhý jiný typy. Já trošku mluvím teď jako like s váma, jo? protože jste jako na to větší, větší fachmaní. Ale prostě e, řešit CO2 třeba nebo plasty v moři e, vidím jako obrovský problém. Jo? Protože to je. E, musí se vymyslet technologie, je to otázka ekonomická, obrovská a prostě ten svět běží v nějaký, nějaký setrvačnosti. Tohle je jako naprosto jednoduchý řešení. Všichni jsme se naučili zasínat doma, jako nikdo nejde spát, aby mu svítilo v koupelně světlo. Nechápu, proč jdou všichni spát a svítí světlo venku. Proč? Chápu, že svítí pouliční osvětlení, což je jasný. Nechápu, proč svítí skladový prostory, proč svítí billboardy, proč, jsou, proč, proč prostě se člověk nenaučil, i tlumit světlo po uličních, v malých obcích, i v těch velkých případně, pokud tam není žádný provoz a podobně. A to je jedna věc. A druhá věc je pochopitelně konstrukce těch lamp a určitýho, nějakýho, určité, určité regulace v stavebním zákoně, kam ta světla smějí, kam nesmějí. Prostě jsem přesvědčená o tom, že každý, kdo chce nový zdroj světla, by si měl obhájit, proč ho chce a e, mělo, by to, mělo by to prostě jít nějakou, nějakou regulí. Ty technologie na to jsou, e, to David správně říká, prostě e, světlaři umějí udělat i úsporný ledkový osvětlení, který jde do žluta, to znamená kopíruje takovou tu, sodík, to, tu barvu toho sodíku která svítila tady 50 let a vlastně nevyvolala takhle celosvětovou velkou odezvu, jako vyvolávala posledních 20 let ty letky. Je to z toho důvodu, že, ta, že to oranžové světlo prostě stačí našemu zrakovému systému. My vlastně hledáme kompromis mezi viděním člověka ve vnoč, v noci a tím non-image forming vision, tím neobrazovým viděním, který reguluje fyziologii. A ten kompromis je prostě v tom, že to, co člo, člověku stačí, aby viděl, tak by mělo tak zůstat v té, v, té, v té minimální úrovni. Já samozřejmě nejsem zastánce toho, aby byla ve městě tma, protože prostě člověk jako potřebuje vědět, kdo jde proti němu a, a kdo prostě kde je a jak se pohyb, jakou rychlostí se pohybují osoby kolem minimálně. Ale to, co vidím v současné době, kdy vlastně ta, ta, to letkové světlo neuvěřitelně zlevnilo vůbec to svícení. Takže. Hm. Zastupitelstva z městské samozprávy nemají problém si postavit světlo, kam chtějí, protože je to prostě nic nestojí na provozu. A, a, a mají teda pocit, že, ten, že takhle je to jako dobrý, že to je jasný pokrok. No, ale to v podstatě ne, není pokrok. Takže mluvím dlouho a vlastně jsem nic neřekla. Ta technologie jsou. Máme světlo, které by mělo zůstat v oranžové barvě, lampy, které jsou nízké, mají svítit jenom dolů. Má se počítat s odrazivostí v před, prostoru, v který, dok, na který dopadají. že odrazivost, teď jsme to řešili, že ta zimní zasněžená krajina má obrovskou odrazivost a vlastně po co leží sníh na, na, na, na, na zemi, tak to nebe je přesvětlené neuvěřitelným způsobem, protože prostě odráží téměř všechno, co na ten sníh dopadne zase zpátky. Takže by se měly dělat výpočty na to, aby to světlo bylo optimální i v případě, že dopadá na plochu, která není zrovna černý asfalt. No, řeší se to. Je to jako rozjetý rozvětý Legislativa existuje v Chorvatsku, v Itálii, ve Francii, v Austrálii. U nás se to řeší jako problém a snad se to taky časem vyřeší. No. Je to... Tak, tak děkujeme. Jestli David je spokojený, nechce to nějak doplnit, tak můžeme přikročit k další otázce, kterou poslal Roman Šolc, tak nejdřív tě zdraví a pak se chce zeptat na dvě věci týkající se chronotypu. Zajímalo by ho, jestli jak vypadá sekrece melatonínu u lidí s různým chronotypem, hlavně u extrémů, tak těch typických skřivanů a sov, a jak je to s narušení této sekrece osvitem, těch různých chronotypů. A ví se, jestli na různé chronotypy působí různě formy, jetleku předcházení nebo popotužňování a, ta, a tak dále? No já to začnu zase ze široka. Chronotyp jsou vlastně fenotyp cirkariální u člověka a lidi se dělí na skřivany sovy a nevyhraněné chronotypy. Skřivani jsou ty, co stávají ráno a jsou aktivní ráno, sovy jsou ty, co vstávají pozdě a jsou aktivní v noci a nevyhraněný jsme všichni my ostatní. Všichni máme trošku sklony být sova, protože máme vnitřní hodiny, které běží s tou periodou, která je delší než 24 hodin. I ty skřivani v podstatě nemají tu periodu úplně kratší než 24 hodin, když ty extrémí někry, jo. A ten fyziologický dopad je v tom, že ta, ta sova se extrémně blbě synchronizuje se solárním cyklem, respektive s tím, s tím ne, nemůžu říct solárním, ale na solárním cyklu je, je sociální rytmus navázaný, protože všichni vstáváme v nějakou dobu a za normálních okolností se chodí do práce na nějakou hodinu. Takže máme sociální rytmus, který je navázaný na ten geofyzikální rytmus a sovy s tímhle mají problém. Sovy se musí, sovy potřebují k tomu, aby se srovnali Světlo z rána, velmi silné světlo z rána a žádné světlo večer, protože světlo večer potvr, podporuje ten, ten pozdní chronotyp, zatímco světlo z rána je srovná s tím, s, s nás vytvoří fázový předběhnutí a s, s nás je srovná s tím geofyzikálním prostě časem. Což samozřejmě zvyka, znamená, že e, ty slovy musí za a tohle vědět a za druhý musí mít kázaní to dodržovat, protože... Než se synchronizují, tak přijdou o 14-3 neděle svého života a svý aktivní fáze svého života, což je ten večer. A teď k té otázce. Melatonin je posunutý s tím, jak ta sova funguje. Melatonin u člověka vlastně kopíruje už teďko v současné době, moderní době kopíruje fázi spánku. Není žádná, žádná, pokud ten člověk se nesedí celý večer u ohně tak je vystaven takový intenzitě světla, že ten melatonin se nezvedá. To je prokázaný mnoha experimentem a koukali jsme na to teď znovu taky, v tom pokusu, o kterém jsem mluvila. Prostě nemusí ten člověk nutně spát, když je ve tmě, tak se melatonin zvedne. Není to otázka jako té spánkové fáze, je to otázka toho, že musí být ve tmě. Když sedí před monitorem do tří hodin do rána, tak se mu prostě melatonin zved, začíná zvedat až v momentě, kdy zavře oči a vypne ten monitor. Skřivan to má taky tak, prostě když zasne světlo, začíná stoupat melatonin. Tím pádem všichni jsme ztratili ten, ten rozsah toho píku, zimního píku, umělým osvětlením už u člověka neexistuje, aby měl roztažený, melatoninový pík na zimní krátkou fotoperiodu, respektive tu dlouhou noc, díky tomu, že, jsme, že sedíme neustále v tom umělém světla a sedět budeme. A teď, na co se ještě to ptal, co byla ta otázka, se rozkecám. O, ten, o tom jetlaku, jestli na ty různé typy ty no a jetlek je problém pro i jinak, ještě řeknu. Díky tomu, že sova je Taková, že, že má delší endogenní periodu, potřebuje víc světla, aby se synchronizovala, prostě ty její hodiny jsou takový trochu volnější. Tak de facto s jetlagem a s podobnýma zásahama se vyrovnává relativně snadno, má jiný problémy spíš v tom stabilním prostředí, tam, kde je vytváří si takhle sociální jetleg a tak podobně. Ale při přeletu přes časový pásma má relativně výhodu. Nemá výhodu při přeletu na východ, protože tam vlastně se musí synchronizovat ještě, ještě jakoby proti tomu svýmu, proti ty tendenci ještě vo fous, to popotáhnout dál. Takže to je pro ní těžší. Ale ku podivu pro skřebany je těžký úplně všechno. Pro ně je těžký, bo něco snaší, než pro sovu letět na východ, ale i tak je to pro ně smrtelný. Letět pro ně na západ je výrazně horší, než, než pro, pro, ty skřivan, pro ty sovy. A práce na směny nebo jakékoliv víky z toho biorytmu je prostě pro ně jako extrémní zátěž, extrémní fyziologická zátěž. Prostě ty lidi to vzdávají a nezvládají. A pokud jsou těžce nucený, aby to zvládali, tak jsou to ty první, u kterých se začnou prvovat nějaký vyziologické problémy. Takže, takže skřivaně jsou neuvěřitelně výkonný. S tou, denní raní, s tou raní aktivitou, na kterou je nastavený náš svět, jsou prostě ve výhodě. A, ale ta adaptace na, na, na nějaké jako teď sociálně podmíněné výkyvy v, v přirozeném biorytmu je prostě velmi pro ně obtížná. Což vidím i u nás v laborce. A skřivaně na noční, to je radost. Děkuju, já doufám, že Roman by byl spokojený a vlastně s tím ale souvisí ta další otázka od uh, Aleny Fajstové, která děkuje za přednášku a ptá se uh, na výzkum vlivu uh, na zdraví u lidí, kteří jsou spíše aktivní v noci, vstávají dřív a chodí spát pozdě, pro které je takový režim příjemnější v porovnání s lidmi, pro které je příjemnější vstávat brzo a chodit spát brzo. Je u té první skupiny třeba větší četnost některých nemocí a jak to pak vypadá, když by se člověk, co vstává pozdě a chodí spát pozdě, nutí vstávat brzo. Má to nějaké pozitivní účinky na zdravotní stav nebo četnost některých patologií? To je hodně otázek v jednom, ale je to vlastně otázka na to trošku, co jsem začala říkat. U SOF, je velký problém, že sovy, které nežijí úplně svobodným způsobem života, nejsou na volné noze a nemohou si organizovat svůj čas podle sebe, tak u nich se velmi často téměř spolehlivě stoprocentně vytváří něco, čemu se říká sociální jetlag. A sociální jetlek z dlouhodobého pohledu má stejně negativní důsledky jako, jako ten chronický jetlag, o kterém jsem mluvila u těch myší A nebo práce na směny. Sociální žetlek znamená, že člověk, si, člověk vstává v průběhu týdne brzo a protože si vytváří také spánkový deficit, tak pak má pocit, že o víkendu ho může dospat ten spánkový deficit. To znamená, ze zpátka na sobotu, ze soboty na neděli spí 12 hodin, dospí spánkový deficit, neděli večer je zase celý aktivní a e, v pondělí ráno vstane opět v 6 hodin ráno a začne si zase zakládat na nový spánkový deficit v průběhu celého týdne, kterého zase, který zase o víkendu potřebuje dospat. Zdá se, že to je otázka spánkové deprivace. Do značné míry ano, chronická spánková deprivace je docela peklo, ale... E, i díky tomu, že vlastně ten spánkový režim sebou, jiný spánkový režim sebou be, be, bere eh, narušení pravidelného příjmu potravy v prvním kole. Prostě snídaně jsou odložené dvakrát v týdnu úplně na, nebo nejsou, protože se zaspějí. A druhá věc je expozice světlu, která je najednou úplně jinde. Eh, takže to jsou... Eh, Tři faktory, spánková deprivace a tyhle ty další dva synchronizátory těch biologických hodin, který způsobují, že pokud takhle člověk, že vždycky se udává nějaký takový term čas, prostě pět let, šest let tímhle způsobem, tak se začnou něco nějaký patologie, ke který má tendenci ať už jsou to nějaké kognitivní deficity nebo metabolické problémy nebo prostě se zhorší chronický zánět, který má nebo prostě jednou onemocní a pak se z toho už blbě dostane a tak podobně. Prostě něco se někde u těch lidí posune. Prací na, na význam sociálního jet pro zdraví lidí existuje strašně moc. To, co se doporučuje, je, aby člověk, který je typusová, buď se odvážil obětoval tři neděle svého času a zkusil na sobě zapracovat a synchronizovat se. V minulosti zdá se, že před, před elektrifikací eh, aspoň to kolegové Němci, eh, Theo Ronenberg, který se tím hodně zabývá, tak tvrdí, že eh, sovy byly vždycky, protože ten pozdní chronotyp eh, je prostě genetická záležitost, ale eh, vždycky byly synchronizovatelný prostě proto, proto, proto že eh, světelné podmínky v té době ne, neumožnily tu noční aktivitu. Eh, takže oni se, eh, vždycky to byli hlídači ohně, ale eh, nebyli to, eh, ne, ne, neměli, nebyli v tom extrému tak, jak jsou teďko a eh, ten problém zdravotní pro ně to ne, jako neznamenal, ten, ten let, ten posun. Zatímco v dnešní době ta kombinace těchto tří faktorů, spánková deprivace, nesynchronizované jídlo a světlo v blbou dobu, je prostě problém, který, který se odráží v tom zdraví. A je to otázka tedy toho, toho moderního světa. To znamená, buď si zvolit dobu, kdy můžu. Vstávat a spát prostě ten, když jsem, kdy pracuju, a to dodržovat fort i o víkendu, i ve všední den. Nebo si dát práci s tím a chvilku se večer, pár dní, vystavovat tmě, nesvítit na sebe, on se posune ten spánkový rytmus, ráno vyskočit ven a jít na světlo okamžitě denní a postupem se ten, ten rytmus jakoby upraví. Problém u té sovy je, že to musí dodržovat, no? že v momentě, kdy z toho vypadne, že to nedrží, ten skřivan to má jednodušší, ta sova to musí dodržovat furt a musí si být vědomá toho, že když poleví, tak se zase zpátky vrátí do toho, pozdního režimu, ale pokud je to člověk, který žije svobodným způsobem života, tak ať si zvolí svoji spankovou fázi, a, ale ať, hlavně jak to nemění. <těk> tak já myslím, že to je trochu odpověď na následující otázku té předchozí tazatelky paní nebo slečny Kateřiny, co by měla dělat, že se začala teď budit o dvě hodiny dříve po tom, co přestává ten Uh, me melatonín a uh, jak, co by s tím teda měla dělat, jestli si její mozek zvykne na život bez umělé dodávky melatonínu a měla by teda chodit dřív spát a myslím, že teď to asi jako pradila, co, se s tím, co se s tím dá dělat Já jsem jasně no upřímně řečila nejsem úplně spánkový doktor přestala brát melatonín začala se budit o dvě hodiny dřív. Otázka je, je to, může to být otázka synchronizace, a to znamená toho, že se, že se začal zvyšovat dřív kortizol, který je hormon, který člověka probouzí. Ten kortizol se zvyšuje sám, díky tomu, že ho regulují hodiny, tak, aby se zvyšoval před probouzením. Zvyšuje se taky tělesná teplota, která taky člověka probouzí. A tím pádem je to věc, která může fungovat s tím, že se změnila synchronizace těch samotných hodin. Druhá věc je, že určitě měla nějaký důvod pro to, proč ten melatonin brala, takže se mohli vrátit zpátky pro určité problémy. Například kortizol se samozřejmě zvedá i při chronickém stresu a člověku nedovolí spát, to jsou ty příčiny toho raního probouzení při chronickém stresu, protože prostě ten kortizol se v tu chvíli, už je, je vysoký stále a ty, melaton, ten, ty hodiny ho ještě zvednou, takže už ten člověk nedospává, nedokáže vlastně přespat tu zvyšující se hladinu kortizolu, protože už je nepřirozeně vysoká. Stejně tak to může být nějaký, při nějaké chorobě, já jako nic úplně jiného, samozřejmě těch příčin může být strašně asi víc, ale já zase bych z pohledu fyziologa bych to viděla jako určitou dysregulaci toho systému a věřím tomu, že se to upraví a, a chce to prostě, uh, upraví se to a umím si představit, že to chce trošku tmu z večera, aby ten organismus do té spánkové fáze přišel trošku dřív. No. Tak děkuji, děkuji moc. Tady uh... Kateřina děkuje za odpovědi a snad jí něco, něco pomůže. Já bych se v návaznosti to, toho chtěl zeptat na tu variabilitu, s čím si teda vysvětlují fyziologové, proč v populaci lidí existuje, taková variabilita byla v podstatě, když se jako neutrální, tak se to nějak rozhodilo, protože stejně všichni byli synchronizování světlem nebo byli ti hlídači ohně, co jsi zmínila? Nebo je, no, a jak oně... je to s variabilitou u jiných, jiných zvířat, no, u divokých populací? To je, to je zajímavá otázka. A jak je to s variabilitou u divokých zvířat? Je, je věc, um, u toho člověka se ten důvod hledá v nějakých. Um, Drobných genetických změnách typu polymorfismů. Konec konců, tady jsem koukala, že v, v auditoriu jsou. Je, je, moje studentka byla před chvílí, která teď měla za, na diplomku. Hledá se to v určitých typech polymorfismu hodinových genů. Ukazuje se, že nějaký hodinový gen per 3 tam má nějaké, nějaké drobné genetické změny, které se častěji upakují u ranních a u večerních chronotypů. Ale v principu ta příčina jako jasná na je změřeno. Že pozdní večerní chronotyp má změny i v rytmu tělesné teploty, rytmu v melatoninu, i ty buňky, když vydáme fibroblasty z večerního chronotypu a z chronotypu, tak jenom fibroblasty v kultuře mají jinou periodu u, toho, u, těch, u těch dvou typů. Takže to je fakt záležitost toho molekulárního mechanismu. Jak se to vyvinulo v evoluci, to je jako fakt nevím. <laughs> Ale Ukazuje se, že možná u zvířat to existuje taky. Že možná u živočichů my máme ty laboratorní imbrední tvory, u kterých předpokládáme, že jsou úplně všichni stejní, ale ono to tak možná není. Při takovém velmi detailním pohledu na třeba lokomoční, záznamy lokomoční aktivity, tak se určitá tendence k tomu typu dá vysledovat taky. Když se, když se sleduje velká populace myší nebo potkanů, tak tam třeba volný běh je opravdu průměr, který odpovídá, odpovídá rozmezí chronotypů toho zvířete. A i když sledujeme jiné odpovědi, tak ten, ten rozptyl vlastně je v těch mezích toho, co my u člověka určujeme jako chronotyp. No. Děkuju. A další otázku položil David Štorch. Ptá se, jak fyziologicky funguje bimodální spánková aktivita, tedy jaký je vliv odpolední siesty. Může trochu kompenzovat problém s večerním dlouhým světlem a raní světelnou synchronizací? Siesta. No, e, siesta e, moc úplně pro tu, pro, v, té, v, té, v té chronobiologii velkou roli nemá. E, to je, je to opravdu jako safe energy která je typická spíš pro ty, pro ty oblasti. Spíš je to otázka, to je termoregulační nějaká, než, než, úplně, než úplně, že by tam byl význam pro nějakou, nějaké zachování rytmicity. Pro kompenzaci třeba spánkové deprivace je to samozřejmě fajn. Spánkoví doktoři říkají, že siesta po poledni je dobrá, neměla by přesahovat 20 minut a neměla by zasahovat po 18. hodině, do, do, prostě do večera, protože pak oni vidí e, změny v kvality nočního spánku. E, vidí, že se změní třeba prostě v spánkové vlny, že se mění poměrem a nodrem spánku, když člověk spí dlouho odpoledne a když ten odpolední spánek přesáhne přes 18. hodinu. Takže tohle je k když se kouká na, teď dělali nějaké práce na, na ještě u národů, který žijou bez umělých osvětlení, v by u aště a ještě v nějakém, u nějakého kmenu v, v Amazonii a podobně, tak tam v těch pracech oni nenašli by modální spánek. Tam prostě většina těch kmenů ani v zimu, oni ta zase, tu zimu nemají tak dlouhou, jo? Nemají, ten, nemají tu temnou fázi tak velkou, ale ale vlastně nenaměřili vůbec bimodální spánek u těch lidí. Nějaký, jaký si odpočinek, ano, ale nes, není spojený se spánkem. Takže otázka je, co je vlastně, co, co je, to, je to adaptace na, na lidi, u lidí, kteří jsou v té oblasti vyšší v zeměpisných šířkách, kde ta noc je dlouhá. Říká se, že u našich zeměpisných šířkách se spalo bimodálně v zimě, že první spánková fáze nastává po třech hodinách po setmění, pak se lidi probudili, byli vzhůru nějakých pár hodin a pak usínali zase až do, do že to mělo taky vlastně dva píky, takový ten spánek v zimní, ale v létě ne, že se, v létě se to spojilo do jednoho a to je otázka, která je docela jako zajímavá, ale myslím si, že to že ta odpověď není evolučně v tomhle pohledu, že to není vůbec ujasněný. Mm -hmm. Moc, moc děkujeme. Další otázku zatím nevidím, tak já bych se ještě zeptal, jak to je u savčích hibernantů s produkcí melatoninu a s cyklicitou, třeba u netopírů v zimě a, a když jsou ve tmě v jeskyni a jak, jak jim běhají hodiny a jak vždy jak vyletět. Víc mě dostal naprosto, protože hibernace. Je, byla moje obrovská kapitola, kterou jsem chtěla s kterou jsem se chtěla vracet na fakultu z, z, z, z akademie a neustále chci o hibernaci udělat samostatnou přednášku pro chronobiologii a mám obrovskou složku vedle sebe. A e, ještě jsem se na to nepodívala. Jo. Hibernace patří do těch adaptačních mechanismů, kdy se, kdy se vlastně na základě zkracující se fotoperiody spouští ten signál, kdy ten organismus do té hibernace vstupuje. Je to také závislý na komprenzaci, Dekompresi dekompresy signálu, uh, tlumuje se. Tam, tam je souhra dvou faktorů. Souhra faktoru teplotního a souhra faktoru fotoperiodického Ten teplotní faktor je minoritní, ale je stejně podstatný. Ta fotoperioda je podstatnější, ale zase bez té teplotní toho teplotního pokračování te, té informace, se snižuje ta teplota tak ta fotoperioda sama o sobě je vlastně spouštěť, ale ten, ta, ta snižující se teplota je potřeba prostě k tomu, aby ta zvířata zahybernovala taky. Ten způsob, jak to, hodiny se trošku zastaví v tom, v tom, v tom hibernačním stavu a, a záleží na tom, jak moc je to hibernační stav, jestli je to hibernační nebo prostě ten spánek takový, ten estivační spíš stav a podobně a z toho se potom probouzí. Ta, ta, ta zvířata, ale myslím si, že tam je, to je právě takový jeden z příkladů jakoby té váhy mezi fotoperiodou a, a změnou teploty, protože vždycky že se má za to, že fotoperiodické změny v organismu nastávají kvůli tomu, aby ten organismus přežil zimu, aby šetřil energii, přežil zimu v nějakém safe módu a na jaře se rozmnožil, mláďata se narodila do na prostředí, který je který je udrží při životě, to znamená do toho léta. A e, vždycky se mělo za to, že to je ta teplota, která vlastně, kvůli který se to celý dělá a ta, tepl, ta snižující se teplota je ten spouštěč. Ono se ukazuje, že ta teplota je důležitá, ale že je velmi nespolehlivá v tom světě a že to, co je opravdu spolehlivý donedávna, bylo absolutně stoprocentně jasný signál, je to zkracování e, délky dne, a prodlužování noci, prostě změna, změna toho, toho poměru mezi dnem a nocí, je něco, co je opravdu konstanta. A pokud se nastaví ten, ten senzor na to, aby dokázal vnímat ten kontrast dostatečně přesně, aby, tam byl, aby dokázal vnímat i tu sníženou intenzitu světla denního třeba v zimních měsících, v podzimních měsících, to znamená, že to je vyladěný fakt jemně. Což, je taky, což vlastně vytváří taky ten problém. A vracem se zpátky, že my vlastně nevíme, jestli ten astronomický soumrak je signál noci nebo signál dne že vůči určitý temný noci nebo jo, v tomhle pohledu. Ale furt je to dobrý, pořád je to ten hlavní signál, který vlastně spouští ty metabolické procesy k tomu, aby to zvíře začalo upadat do těch fotopedických Stavů, to znamená teda v, do, do těch hibernačních stavů nebo do těch, do těch reprodučních stavů. Ta hibernace je regulovaná stejně, ale úplně detailně, jak, to, jak ty hodiny vypadají, to je to, to, to, to pořád chci si dočíst a doučit a udělat z toho vlastní kapitolu, a ještě jsem se k tomu dostala. <laughs> jsem to tak hluboce zase ne, nemyslela, <laughs> jsem prostě... No je to strašně hrozně důležitý. No, a je to jeden z velkých no. výstupů vlastně z těch hodin, že jo. Mm. No. Buď zvedenou k té přírodě, no. Tak moc děkuju. Uh, objevila se další otázka, slečna nebo paní Kristýna, se ptá, jak moc je z hlediska chronobiologie problematická změna zimní letní čas. Vadí to spoustě lidí, ale neznám nikoho, kdo by si třeba stěžoval na jet při příletu z Londýna. No, zimní letní čas, když člověk letí z Londýna, tak s tím tak trochu počítá, že, že, že tam bude mít tento změnu času. Já jsem přesvědčená o tom, že jedna hodina změny pro cirkadiální systém zdravého člověka nic neznamená. Že přílet z Londýna je přesně ten příklad, odlet na dovolenou je přesně ten příklad. Pokud se neletí, já nevím, řekla bych, víc než čtyřičasový pásma, tak ten organismus, možná šest, tak ten organismus lidský to zase tak moc nevnímá. Já jsem přesvědčená o tom, že Změna času je problém kvůli spánkové deprivaci. A chronobiologický problém taky. A řeknu, řeknu proč. Když je člověk dobře synchronizovaný, tak má, což třeba můžou být i skřivaní, protože ty jsou úplně sami nastavený k tomu, aby se pořád dobře synchronizovaly, tak má... Ten, ty hodiny nastavený tak, že ho probouzí každý den ve stejnou dobu a v podstatě dost, ve stejnou dobu večer unavený a jde si lehnout. Když se po něm chce ze dne na den, aby šel spát dvou hodinu později, tak to zvládne, protože e, e, prostě má přirozeně delší endogenní periodu, než je 24 hodin a vlastně mu to nedělá problém. Ale když je dobře synchronizovaný, tak mu dělá problém spát dvou hodinu díl ráno což je, což měním čas z letního na zimní v tuhle chvíli. Vytváří se deprivaci v podstatě stejnou, citlivý jedinec i při tom podzimním čase, protože mu chvilku trvá, než se ty hodiny přeštolují tak aby byly, musí projít spánkovou deprivací, aby, ty, aby spal prostě o tu hodinu dýl. V tom letním čase je to ještě horší, v tom smyslu, že tam tu spánkovou deprivaci o tu hodinu vytváříme rovnou, Může se stát, a to se taky většinou stane, že sova prostě, ale ani nevyhraněný chronotyp o hodinu dřív neusne. To je jako víc spát o půlnoci nebo v jedenácti, velký rozdíl a ráno vstanem o hodinu dřív a tím pádem je o hodinu kratší spánková fáze. Tím, že jsou vlastně všichni furt chronicky nevyspalí, tak ještě na tu jednu hodinu, když se to utahne, tak už je to moc. A vlastně se musí ten spánkový deficit kumulovat do takové míry, až už ten organismus opravdu fakt definitivně usne. A je to vlastně kompenzační spánek. A to si myslím, že, je ten, že, to, že to je vlastně ta spolupráce, souhra synchronizovaného cirkadiálního systému, který reguluje probouzení. A, a usínání taky v, tom, v těm jedním měsíci a ta krátká doba spánku, kterou, kterou všichni zažíváme e, v, v pracovním, v takovém tom produktivním věku a je, ještě ten, ta změna letního času tomu dorazí, to, tu, tomu dát nasadí tu korunu. E, vždycky šlo, paní profesorka Irmadova vždycky viděla velký problém v tom, že se v, na jaře lidi, co vstávají hodně brzo ráno, že se... E, probouzí znova do tmy, že všichni potřebujeme synchronizační účinky světla raního a že lidi, co stávají do práce prostě na pátou, na šestou, že se znova budějí do tmy a díky tomu se posunul ten, ten rytmus, teda tento, to, ta změna toho času asi o měsíc, navíc se změnil asi trošku životní standard a těch lidí, co vstávají takhle brzo ráno je míň a míň, ale myslím si, že ta spanková, že ta spanková deprivace, to je prostě ten problém, takže trochu měl pravdu můj kolega, když jsem si stěžována, že špatně snáším změnu času, tak říká Tomáš z toho, že si chodíš lehnout moc pravidelně. že kdyby si po pokaždeš lehnout jiný, tak to ani nepoznáš. <laughs> no, ale zase z dlouhodobého pohledu to taky není dobře, no. no. Jasně. Tak jo, moc, moc děkuju. Uh, tak já už další uh, dotaz nevidím a uh, myslím, že zde musíš být docela vyčerpaná z dlouhé přednášky náročné a potom jako... Káži, se... ještě se nám objevila jedna, jeden poustu... dotaz. Tak jo, tak pardon. Tak ještě máme do, dotaz od uh, Jakuba Slepičky. Uh, díky Dobré. za pěkné připomenutí tohoto tématu. Chtěl bych se ještě zeptat, jestli se už vyskoumalo, jaký vliv kromě možných depresí mají na kvalitu spánku, potažmo obecně lidské zdraví, extrémně velké změny světla během roku v subpolárních oblastech? E, v subpolárních oblastech? No, v subpolárních oblasti, ten, ta de, tak, kromě deprese na kvalitu spánku, protože obecně lidské straví, jasně, ty deprese jsou tam naprosto jasný, spánek ty, taky, ty v subpolární oblasti jsou, naprosto známé a profláknuté tím, že řeší lidskou chronobiologii jako úplně nejvíc na světě ze všech, ze všech, ze všech vědeckých organizací Norové a Švédové prostě jsou v tomhle z hvězdy. Naučili lidi zhasínat, zavírat a rozsvěcet, protože já to jenom připomenu, že v té severské oblasti trpí v obrovským procentem depresi, nárůstu depresí v zimních období, kdy chybí denní světlo a vymysleli něco, čemu se říká light terapii, světelná terapie, kdy se vytváří zdroje umělého osvětlení, které simulují trošku sluneční spektrum a lidi na sebe svítí během dne, během rána teda, ne úplně celého dne, ale hlavně zejména z rána, aby se trošku, aby se jejich hodiny synchronizovaly, aby neběžely volným během a tím se taky trošičku zeslabují ty, a aby se taky potlačila ta rudimentální hladina melatoninu, která zůstává po té, po té noci vysoká. No a e, kvalita spánku je pořád stejná. Asi, já upřímně řečeno se nejsem jistá, jestli jestli je tohle zodpovědné, já, já to spíš řeknu jinak. Já si myslím, že schopnost přežít v těch polárních oblastech je otázka mož, rozmezí adaptačního mechanizmu těch cirkariálních hodin. Lidi, kteří tam žijou, pochopitelně dokážou se chovat tak, ty asi úplně adaptačně vybavený v tom smyslu fyziologickým nejsou, ale dokážou se chovat tak, aby si tu noc zajistili, dokážou se zastínit v těch letních měsících a teď si pomáhají světlem v těch letních měsících. Ale u volně žijících živočichů já si myslím, že ta, že ta možnost osídlovat tahle, tyhle ty oblasti Prostě souvisí s tím, že, že, že vlastně je to definovaný daný tím, do jaké míry je adaptabilní jejich cirkariální systém. Ono to samozřejmě s tím člověkem bude souviset sekundárně taky. Lidi, co, tam, co je jim tam opravdu blbě, tak tam samozřejmě žít nebudou a pokusí se dostat aspoň do těch, do těch jižnějších částí. Ale o těch depresích vím, o spánkových problémech pochopitelně taky, že to se s tím snoubí. Lidi, Někteří lidi jsou hodně citliví na světlo, to znamená, že se musí hodně odstěňovat, ale jako velké, velké problémy v, v jiný, v, v, z jiného zdravotního pohledu tam úplně nejsou vypozorované, protože ono tam těch lidí moc není, když se to vezme na populaci. Vždycky ty populace se počítají, na nějakou, že dělá se nějaká populační křivka nebo nějaká populační, já nevím, jak to mám říct, procento různých nemocí, které zastoupeno v určitý, v určitý populaci vystavený nějakým podmínkám a zase tohle není tak moc lidí, aby se tam dalo říct, že třeba nárůst rakoviny je tam výrazně větší než v jiných oblastech a podobně. Ne. Nevím, co bych jiného, než k těm depresím a spánku, co bych ještě možná k tomu dokázala říct, nejsem si úplně jistá. No. Tak děkujeme. Tak... Taky volný úvahy, které to... vedu. Teď, teď už žádný dotaz uh, nevidím, takže asi uh, poděkuju, Zdeno, bylo to moc pěkné, děkuji všem Já... diskutujícím za širokou diskuzi na nejrůznější témata. Téma je to neobyčejně zajímavé a... Uh, má samozřejmě velké praktické důsledky. Takže děkujeme a končím oficiální část tohoto setkání. Přeji všem dobrou noc a poslední zhasme.